zaidi unavomuelewa Nimekuwa ni maombi yangu na maombi yetu timu kumfahamu Yesu na kumwelewa namna alivyo ili tumwabudu yeye katika dunako hii Wakati nyimbo hivi ute pamoja maneno na uwezo Haleluya haleluya Jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele Hakika hatuwezi kumwabudu Mungu kwa kiwango tusichomjua Kama tunataka kumwabudu Mungu ni lazima tumjue kwa kiwango kikubwa Karibu rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele. Linamshukuru Mungu Baba yetu wa mbinguni kwa jina la Yesu Kristo, yeye atupendaye kwa upendo wa milele, atutunzae na kutulinda na hatari zote za rohoni na mwilini. Mwimbaji Zaburi alimba akasema, Bwana, uligeuza matanga yangu kuwa machezo. ulinivua gunia ukanivika furaha, ili utukufu wangu ukusifu wala usinyamaze e bwana Mungu wangu nitakushukuru milele bwana uligeuza matanga yangu kuwa machezo, ulinivua gunia ukanivika furaha ili utukufu wangu kusifu wala usinyamaze e bwana Mungu wangu nitakushukuru milele zaburi ya 30 mstari wa na 12 Rafiki mpendwa yumkini unapitia jambo gumu katika maisha yako, pengine moyo wako umeinama na kufadhaika, usiogope. Jipe moyo mkuu, yupo Mungu mwenye nguvu ya kugeuza matanga yako kuwa machezo, Tena atakaye kuvua gunia na kukuvika furaha. Usiogope, jipe moyo mkuu, yupo Mungu mwenye nguvu ya kugeuza matanga yako kuwa machezo, tena atakaye kuvua gunia na kukuvika furaha yeye hayuko mbali nawe ulipomwamini aliamisha makao yake ndani ya, ya moyo wako yeye Mungu hayuko mbali nawe ulipomwamini aliamisha makao yake ndani ya, ya moyo wako Mwite tu kwa imani naye atajionyesha mwenye nguvu katikati ya dhuruba yako Mwite Bwana kwa imani naye atajionyesha mwenye nguvu katikati ya dhuruba yako ataikemea nayo itanyamaza kimya Bwana ataikemea hiyo dhoruba nayo itanyamaza kimya ndipo wale watakao kuona ukivushwa atakapoulizana ni nani huyu basi hata anaamuru upepo na maji navyo na mtii ni nani huyu basi hata anaamuru upepo na maji navyo na mtii luka sura ya nane na mstari wa tano rafiki mpendwa kama watu tulio muamini Mungu katika Kristo Yesu tunaambiwa katika tafakari ya wiki hii kwamba yeye Mungu aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia yeye Mungu aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia haya ni maneno aliyoyaandika Yohana kwa ajili ya wote wanaomwamini Yesu alioku duniani. haya ni maneno aliyoyaandika Yohana kwa ajili ya wote wanaomwamini Yesu alioku duniani. alisema Ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu nanyi mmewashinda kwa sababu yeye aliye ndani ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu nanyi mmewashinda walio katika dunia kwa sababu yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Waraka wa wa Yohana sura ya na mstari wa 4. Rafiki mpendo wakati Yohana anaandika maneno hayo Kulikuwa na wimbi kubwa la wapinga Kristo lililoonekana kana kwamba lina nguvu ya kuangusha kanisa. Na hawa wapinga Kristo hawakuwa wachache bali wengi. Hawakuwa wachache bali wengi. Hata sasa wapo wengi sana duniani. Yohana aliliandikia kanisa akitaka lisijikite sana katika kuangalia wingi wa hao wapinga Kristo wala nguvu yao ya ushawishi wanaotumia kuwapotosha watu. Alitaka kanisa lijikite zaidi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 Yohana anataka kama waamini tujue tunaye Mungu mkuu ndani yetu kuliko uyo shetani aliye katika dunia. Na kwa sababu Mungu ni mkuu, shetani hawezi kutushinda. Kwa sababu Mungu ni mkuu, shetani hawezi kutushinda. Alisema ninyi watoto wadogo, mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda wanaotokana na dunia. Ninyi watoto wadogo, mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda wanaotokana na dunia Rafiki mpendwa upinzani duniani utakuwepo, viki na majaribu yatakuepo lakini yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko hayo yote Upinzani duniani utakuwepo, viki na majaribu yatakuepo lakini yeye Mungu aliye ndani yetu ni mkuu kuliko hayo yote Huyo Roho Mtakatifu anaye kaa ndani yetu ana nguvu ya kutushindia katika hali zote Kinachotakiwa ni imani inao muona Mungu mkuu kuliko shetani alioko duniani. Imani inaoona ushindi zaidi kuliko dhiki na majaribu yaliyo duniani. Imani inayotegemea kumwona Mungu akitenda zaidi. Imani inao mkiri Yesu Kristo mtuliza dhoruba, hata pale mawimbi yanapoonekana kuzidi sana. Tunachopaswa nacho ni imani inao Mungu mkuu kuliko shetani alioko duniani.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 yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia Iambie kile mwimbaji zaburi alichoiambia nafsi yake katika zaburi 42 mstari wa 5 na moja. Iambie nafsi yako kile mwimbaji zaburi alichoiambia nafsi yake katika zaburi 42 mstari wa 5 na moja. alisema nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu umtumaini Mungu umtumaini Mungu kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu umtumaini Mungu kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu tuombe Mungu mkuu le ndani yetu kwa roho mtakatifu wako kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuabudu na kukutukuza, tunakusifu na kukuhimili. Tunakushukuru kwa kutuokoa na kutukomboa. Tunakushukuru kwa kututunza na kutulinda. Asante kwa jinsi unavyotuangazia nuru ya uso wako na kutufadhili. Jina lako litukuzwe baba yetu na Mungu wetu. Tunakuomba tusamee Bwana kwa kubabaika na kufadhaika kwa ajili ya mambo yaliyo duniani. Tusamee e Bwana kwa kuto kutambua ukuu wako Mungu uliendani yetu tumejichanganya kwa hofu na kwa kutokuamini tunakusihi utusamee baba yetu wa mbinguni tunakuomba ututakase kwa damu yako Yesu Kristo tunakuomba utuishi e roho mtakatifu ukatujaze na ujasiri wako na nguvu zako tukatembee katika njia ya ushindi kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa kuwa ni hakika wewe uliendani yetu ni mkuu kuliko upinzani wote na dhiki na majaribu yote ya dunia. Tunakushukuru kwa kuwa Yesu umetuambia siku zote tujipe moyo kwa kuwa wewe ulisha ushinda ulimwengu kwa ajili yetu. Tena neno lako limetuwaambia Mungu ukiwa upande wetu hakuna awezaye kuwa juu yetu. Nasi tunakuamini Bwana. Tunaukiri wewe ushindi wako Yesu katika kila eneo la maisha yetu. Tunaukiri katika maisha yetu na uzao wetu. Tunaukiri katika huduma na kazi zetu. Tuna ukiri kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakuamini na kukutegemea wewe Bwana, ulie pamoja nasi kutusaidia na kutushindia. Jina lako litukuzwe milele Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu Kundi Silo. Leo ni tarehe tisa Oktoba, mwaka wa tatu. Pendwa katika Kristo Yesu Jizoeze kuisemesha nafsi yako ikumbushe yeye Mungu aliye ndani yako ni mkuu kuliko Shetani aliye katika dunia. Jipe moyo mkuu, inua nafsi yako kwa Bwana. Yeye ni mtuliza dhoruba hata mawimbi kizidi Bwana yuko upande wako kukushindia. Muamini Bwana, mtegemee Bwana. Nguvu zake zinatosha. Jina la Yesu nalitukuzwe. Damu ya Yesu inenayo mema ikaendelea kutunenea mema kinyume cha mabaya yote uwe na siku njema Mungu na kubariki sana amen